Чому у вас сьогодні порвалися струни на банджо? Кость відклав виделку, Важко глянув на інженера Та змовчав, потім проспівав стиха. Порвались струни в моїй гітарі, Гей, наливайте повній чари. А втім розчинилися на стіж двері, А всі шестеро артистів і актрис – увірвалися з галасом до буфету, несучи в піднятих руках шампанське. «Гей, наливайте повні чари!» – вигукнув молодий артист, який грав головну роль, а після демонстрування фільму виступав із своїми експромтами. «Наливайте, бо нашому деспотові нині сорок!» «Щось подібного!» Вискнула Перцова і схопилася з місця. «І нічого мені не сказав. Невдячний!» Копачова схилилася на стіл і схлипнула. «Ну, чому? Чому такі люди теж мусять старіти?» «Не жалійте його!» – заспокоював Копачову молодий артист. «Сороковий рік – це найбуйніший рік молодості». Зате останні у молодості, кинув Нестор. Усе на світі відносне Несторе, усе відносне, якщо спитати про ваш вік шановного Стефурака, то він назве вас дитиною. Коли ж про це саме спитати дитину, то вона може назвати вас дідусем. Якщо знімати з гори телевізійну вежу, то на екрані вона здається кімнатною антеною. Коли ж знімати пакгаус знизу, то він здаватиметься хмарочосом. «О!» – перебив його Нестор. «Спинись на цьому експромті і добре над тим подумай. Мудро сказано, чи ж не бажаємо іноді ми самі, щоб нас фотографували у фальшивих ракурсах? Чи не занизько оцінюємо ми іноді те, що створили наші люди, і чи не завищуємо деколи оцінки власного «я». Ці слова впали на всіх несподівано, мов сліпий дощ на роззімлілих пляжників. І змовкли всі, лише один Августин Копач, який завжди був сам собою і не перевтілювався ніколи, і за своєю природою не знав, що таке «поза», Продовжував давно розпочату розповідь, котрої вже ніхто не слухав. Прибіг він до мене та й скаче до очей. Твій пес роздер мого кота. А я що винен? відповідаю йому. Я ж пса не намовляв, бо чи ж, як той казав, я писячий розум маю. Ізмовк Августин, бо надто тихо стало. І він сам не повірив, що його можуть так уважно слухати, після якої вже чарки. А тоді звідкись проросла ніжним пагінцем пісня, така тужлива, як гілка плакучої верби. Чомусь не прийшов, як місяць зійшов. Як я тобі казала? І тільки за якусь мить присутні побачили, що її співає Галя, схилившись на плече старого Стефурака. Чому ти не прийшов? Я давно тебе чекала і заждалася. Ти мені завжди снився, хоч я ніколи тебе не бачила. І був ти не таким, іншим. Твоє обличчя я впізнавала кожного разу. Але тільки у весні Наяву пригадати не могла. Знала про тебе від татка Стефурака. Він часто розповідав про хлопчину, закоханого в артистку Завадовську. А ти думав, що це твоя таємниця? Наївний, сам знає, що в нашому місті таємниць не існує. Воно надто акустичне. Знала про це Завадовська, але ти був ще дитиною, а вона кохала тільки одного, і з ним пішла на смерть. Проте пожаліла й тебе, щоб не завдати тобі невигуйного болю, віддала містові мене, таку подібну до себе, щоб ти міг відшукати. Я вчилася в тій самій школі, що й ти, її відбудували по десятьох роках після пожежі. І як ти міг на так довго забути очі поріг своє Альме-матер, що не навідався ні разу? Чому я не навідався ні разу? Я довго не хотів вертатися туди, де було розіп'ято, розтерзано, розтоптано моє дитинство. Так моторошно стало у місті, Чорні латки висохлої крові на ринку, Трупний сморід, що ним тягло з шепіцького лісу, І порожнеча, коли зникла твоя мати. А потім мою дитячу безтурботність Було вбито назавжди у фашистській тюрмі І влито замість неї злобу. Я не хотів вертатися до міста, Яке принесло мені стільки горя. А далі... «Помер батько. Помер саме тоді, коли треба було жити. Він те нове, післявоєнне життя так хотів бачити. Як він допитувався про нього у всіх тоді? На лопушного Івана. Та надто багато лих впало на його долю, зносився до часу. А мати, яка через біду та нужду ніколи не повіла батькові ласкавого слова, Зовсім стала безпорадною без нього і згасла. Я вчився тоді в 10 класі. Прийшов додому, а вона сказала, вчися тепер сам. То я й пішов, щоб не повертатися сюди більше, і виконував її наказ. О, як я вчився! Щоб тільки знайти себе самого і заповнити порожнечу, яка утворилася на місці, Виклятого мною дитинства. Я ще не знав тоді, що те дитинство весь час житиме в мені і колись болісно до мене заговорить. Я хапався за все, що трапляло на очі, часто фальш приймав за золото чистої проби, плутався, знаходив, утрачав, і, коли дійшов до простарої істини, простоти заволало воно до мене. Тяжке, але правдиве, і тоді я втямив, що з нього, саме з нього почався я і став я. Прийшло воно до мене образом, я плекав його в душі, в думці, в уяві, поки не створив ось цей фільм.